Rugăciune pentru curățirea inimii și sufletului și trupului de patima de sfânări. Aleluia, slavă Ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm cea să leagă și-alungă de la noi din țara și din neamul nostru pe demonul de sfânări, care îi aduce pe cei ai Sodomiei, Malafiei și altor necurății, ca să distrugă arborile neamului, ca să distrugă via cea roditoare, a bisericii obțetoare. Atacă roada ta cea sfântă, Aduce prin demonii trufii, mândriei și slavei deșaste, dorința de lux, de haine scumpe, de podoabe, de parfumuri. Aduce prin demonii fumatului, băutului, drogurilor, lăcomiei, hulei, toate viciile, înjurăturile, dezmățul, lenea, obrăznicia, nesimțirea cea împietrită, pierderea timpului prețios al vieții, adunarea păcatelor pierdătoare de suflet. Întunecarea inimii, minții, slăirea trupului, atragerea altora împătate. Dar Tu, dă-ne puterea să ieșim din toate cursile Lui, curățește-ne inima, fugetul, mintea, fă drept puternici, sfinți, desăvârșiți, ascultători, suminți, blânzi, cinstiți, plini de râd și iubire. Aleluia, slavă ți Isus, Hristos și Te iubim și Te rugăm ce -a te leagă și lungă de la noi pe demonul de sfârmări, care ne ispițește cu gânduri, persoane, filme, imagini, cărți, reviste, ca să ne trezească instinctele, ne provoacă la mâncare multă, la somn, la lene, ca să ne risipim timpul prețios al vieții, să nu postim, să nu rostim rugăciuni, care de el pentru totdeauna să ne despartă. Dar Tu, Doamne, încă fără tine nu putem face nimic, dăruiește-ne înger tare, păzitor, care să spulbere toate cursele lui cele viclene și blestemate, iar noi, slava ta, o vom cânta la cea de-a doua venire a ta. Aleluia, slavă ție, împăratei ceresc, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm ceartă leagă și alungă pe demonul desfrânării, care aruncă în noi săgețile cele aprinse ale patimilor trupului, ca să ne biruiască din războiul cu trupul. Când nu îi zbutește, aduce asupra noastră vicleni în cursele lor intrați, ca să ne schimbe gândurile, faptele, cuvintele, cele curate, îmblestemate și necurate. Dar Tu pune Sfântul în efort al sfinte născătoare de Dumnezeu și pabăjata ta peste țara, neamul, biserica și ființa noastră.